Kilenc. Voltak napok, amiket csak zabálási napoknak hívtunk. Úgy emlékszem, a keddi, a csütörtöki és a szombati napok voltak ezek. Közvetlenül ebéd után sorban álltunk a folyosón, a fal mentén és a kanyargó sorokban Lábújhegyre állva, sóvárogva néztük az édességekkel megrakott asztalokat. Az asztalokon Münchies, Skittles, Marcellet, és ami a legjobb, Opal Fruits tálak voltak. Nagyon nehezteltem, amikor az Opal Fruits megváltoztatta a nevét starburst -re. Ezt valóságos eretnekségnek tartottam, olyan volt ez nekem, mintha Nagy-Britannia egyszer csak megváltoztatta volna a nevét. Már a roskadozó asztalok látványától is elájultunk. Szájt átva beszélgettünk a közelgő cukorzabálásról, mint a farmerek a szárasságban az eső előrejelzéséről. Közben kitaláltam, hogy hogyan tudnám a lehető legtöbb édességet befolni. Fogtam az összes opálfruicomat, összenyomtam őket egy hatalmas galacsimba, majd a számba tömtem. Ahogy a cukorgyurma elolvadt a számban, és lenyeltem, a vérkeringésem valóságos dextróz habos hájúggá változott. Bármit talál a kezed, amit megtehetsz, tedd meg erőddel. Az abálónap gyönyörének ellentéte a levélírás napja volt. Minden fiúnak le kellett ülnie és megírnia egy levelet a szüleinek. Ez eléggé fárasztó feladat volt. Nem akartam tudomásul venni, hogy apa és anyu elváltak, így az, hogy úgy írják nekik, hogy ne térjek ki a kölcsönös sérelmekre, az űrös szakításukra, egy hivatásos diplomata talpra esettségét igényelte. Kedves apa, hogy van anyuci? Hmm, nem. Kedves anyuci, apa azt mondja, nem. De miután anyu eltűnt, a levélírás napja lehetetlen küldetésé vált a számomra. Azt mondták, hogy a matrónák megkértek rá, hogy írjak egy utolsó levelet anyunak. Halványan emlékszem, hogy tiltakozni akartam, hiszen anyuci még mindig él, de mégsem tettem, mert féltem, hogy őrültnek tartanak. Különben is mi értelme lett volna? Anyu elolvasta volna a levelet, amikor kijön a rejtek helyéről, így mégsem lett volna teljesen felesleges. Valószínűleg valami próforma levelet írhattam, hogy hiányzik nekem, az iskola rendben van, és így tovább, és így tovább. Amikor kész lettem, összehajtogattam, és átadtam a főnővérnek. Emlékszem, hogy rögtön utána megbántam, hogy nem vettem komolyabban az írást. Azt kívántam, bár csak mélyebbre ástam volna az érzéseimben, és elmondtam volna anyámnak mindazt, ami a szívemet nyomta, különösen azt, hogy sajnálom, amiért felületesen beszéltünk egymással telefonon, akkor utoljára. Kora este hívott, a baleset éjszakáján, de én éppen Willivel és az unoka testvéremmel rohangáltam, és nem akartam abba hagyni a játékot. Így hát rövidre fogtam a beszélgetést. Türelmetlenül akartam a játékhoz visszatérni, ezért sietettem anyut, hogy tegye le a telefont. Bárcsak bocsánatot kérhettem volna érte. Bárcsak kerestem volna a szavakat, hogy leírjam, mennyire szeretem őt. Nem tudtam, hogy ez a mardosó keserűség még évtizedekig eltart majd.